Thank mm -hmm. you. Po skryt me antena që ju dhito në vedoni me po skryt me pelena Dhesh mu bër e klo ma si ju në kur nuk thena Katër album me mrena, bëj sudare, hiq pa frena Unë e drejt shprena, për te oceanit, artisti vërtit Hiq pa ju në gjit ekranit, hiq pa ju në gjit tronit Për ranit, pali vrit p'i venit, ju shkojn liga të nën veres Juve si kur qeret, imitime ashe qare Kiqa boni kot, katër mui me boni kongrejt sa mi bo spot Më kere dikuj tjetër edhe pida plot Vëtër me thonë Ato në ditin mëtë ose hagullash Ta thëmë të njëti në sen që ditë kur ju thash Qien onë në tonë ose shkot qien a i bulash Osa bëtha o ka puthet nuk din kur qa me prit Shpirtin e kjedhon falla se njonën veshke kishit Qau ka zijet në estrad kur s'mun e shmedit Qio kejt veç fasa dhe kejt jon falla Ka donë veç si e ka renë kërkon Muti qi e kejt e dinë edhe teshat nëse i dronë Sunë e ndronë një migjinë edhe peshat nëse i qonë Një kongë sunë e bonë Dyreshta nëse i duplikonë E komë një kongë tretë që shnume një klip Një milion shqime i ka bu për një ditë Tekstin ma ka shkruëm një tipë Sëpëm kujtohet e më një ti Ha ha shumë ose një trepuar dhe une për që zufi lanja ka prun një shablon që ka kënur i anda okay. e lypi me jabo senin identik Aha. veç me ndryshu dyqysh pa kës me najtrek nalu shoqja dhe kontrolohu maspari nëse ti han rak tonate nune nuk hobari zani në kipu artiste pak si zarë ti e kopje shoqja unë e kom televizor Osa pëtha o ka puthet nuk din kur qa me prit shpirtin e kidhon fola se njonën beshke kishit Kaukaziet në e strad, kur smunë në shvedi që jo kejtë veç fa sot, de kejtë jo në falë të vë Ton, sot me fom talentasht një gramat I vet një materiale, fotot një Instagram Mi mleton si dele me një aeroplan Edhe me t'i fundos, diku në qian Zemar ki të shtu mos ka bom me lëshu punen Bon qa tush veç mos ka bom me shatunen Han, mot të pramtën, ftyrën ma shqet shtunen E t'paralizoj si kur bora që ta bosh hunen E thon me hajgare, po, sinqeresht Ju jeni hajgare, s'jumar si seriosisht Lype gjeje cila piesë, o ka ta bondesë Mune shpik ty kongën se nuk e përserisë Repera t Ndo lapin sa so si kumbohore E reperat që kam vjeri nëmëroj me një dorë Ka nga në për një minut Albumin e bëj për një ore Karierat që kanë dekju që kanë një so Osa bëtha o kaputhet Nuk din kur qa me prit Shpirtin e kidhon Fala se njonën veshke kishit Qa o kazijet në estrad Kur s'mun është me dit Qio kejt veç fasa Dhe kejtjon falce dhe pi I know, I know Don't do to me, don't me. It is not quite clear what it is, but it's not a real dime.